أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لنمه وكشف الله تعالى به الهمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى لهم لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كاجي أوتر ولمسلم عنها قالت سميه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان او برزي قد مسلمه قد توستي ادريه الله تعالى عن هذا تشرفت بتدي حديث كاجي چولا صال پسلني کا صلى الله عليه وسلم دا Nema namaza kada se postavi hrana, kada se servira hrana, nema namaza. Niti ima namaza kada ga pritišću dvije fiziološke potrebe. Dvije fiziološke potrebe, znači velika i mala, i to je došlo u nekim drugim hadisima spomenuto tako, kada ga pritišće velika ili mala fiziološka potreba. Govorili smo u prethodnom hadisu kakav je propis namaza kada čovjek ima fiziološku potrebu. Nema namaza. Neka Ulema kaže ovdje nema namaza u potpunosti. Pa mu je namaz šta? Pokvaren, baltil. Ako bi bih naklanjava kada se postoji hrana, namaz mu je baltil. Nije ispravan. I to je mišljenje učenjaka za hirijske, odnosno pokvalističke pravne škole. Dokaze većina učenjaka, sljednici četiri pravne škole, njihovi imami, da nema potpunog namaza. Pa je u prvom slučaju negira se ispravnost, a u drugom slučaju se negira potpunost. Negira se potpunost. Kaže autor knjige El Kabes, rekomentar Malikove Mute, razlišla se ulema, zbog čega je zabranjeno čovjeku da klanja kada ga pritišće jedna od dvije fiziološke potrebe. Pa jedan dio učenjaka kaže da čovjek tada neće biti skrušen u namazu. Da će biti skrušen u namazu, zato što osjeti veliki pritisak stomakom i ne može znači biti skrušen u tom slučaju. Dok drugi kažu zato što je postoji velika i relativna mogućnost za izlijevanje što iz njegovog tijela, pa tako da pokvari se bi šta. Abdesti namaz. U svakom slučaju je bilo ovo ili ovo, a može može biti jedno i drugo, isto nema smjeće da bude jedno i drugo. Zabranjeno je znači klanjati namaz kada čovjek osjeti da ga pritišće jedna od dvije potrebe. Po spoljošnjem značenju ovoga hadisa trebaju da se spoje oba dvije potrebe zajedno. Kaže, nema namaza kada ga pritišću rečeno znači, je ovdje dvije potrebe. Ja sam pregao jedna od dvije potrebe, no međutim u Hadisu je došlo kada ga pritišću dvije potrebe. Znači, morale bi se dvije potrebe spojiti da ga pritišću. No međutim, ispravno je mišljenje da je dovoljno jedna potreba da čovjeka pritišće i zbog toga Neće u takvom slučaju i kako je došlo u hadisu Abdullah ibn Arkama koga je da bilo živam i Malik i koji ima među dostanu na nas da je poslanik s.a.v. rekao i da rade ehadu kumul gajot fel jebde bihi qable s.a. Kada od vas neko bude htio obavljati veliku potrebu, neka to učini prije namaza. Neka počne sa velikom potrebom prije namaza. Pa je ovdje spomenuto jedna ili oba potrebe? Jedna. Znači, pa je dovoljno da jedna potreba, ako bismo išli po spoljašnjem značenju hadisa i bukvalnom razumijevanju argumenta, onda bismo kazali oba dvije. No, međutim, ispravno miše je da je dovoljno samo jedna potreba. Kaže Ibnu Hibban, spojene su kaže ovdje dvije potrebe, no međutim nisu ciljanje. ciljane. tako. Bilo da se spoje ili da se razdvoje, čovjek treba početi sa fiziološkom potrebom prije namaza. Čovjek koji klanja da ga pritišće jedna od dvije potrebe ili želi da klanja pritišćega, može biti čovjek koji će pokvariti nešto od ruknova ili od šartova ili neće pokvariti. Pa ako će pokvariti ruknu ili šart, tada mu je zabranjeno da počinje. Ako pokvari, ako ulazi, zabranjeno mu je. A ako uđe, pa mu pokvari ruknu ili šart, onda je šta? Namaz pokvaren. A ako završi takav namaz, da pritišće ga, ispravno je da je namaz sahih ispravan, ali sa pogrdom, sa kerahijetom, znači mekruh je, mekruh je takav namaz. Kaže Kadija Jaob, složna je u nama da čovjek ako klanja namaz, a ne može biti svjestan ničega zbog velikog pritiska i ne zna ni šta klanja ni kako uči, kažu složni su da mu je zabranjeno takvom ući namaz, A ako je ušao u namaz da prekine namaz i da obavi ono što treba i nakon toga da nastavi svoj namaz. Pa tako čovjek koji, znači uđe u, može biti čovjek u jedno, četiri stanja, čovjek koga znači pritišće potreba, da je onaj čovjek koji zbog velikog pritiska ne zna ni šta učini ni šta klanja i tako je zabranjeno da ulazi u namaz po konsensu sučenjaka ili da bude onaj koji zna šta učinio, međutim, nema skrušenosti zbog velikog pritiska. Ili, čovjek koji će pokvariti, rukni šart, ili čovjek koji neće pokvariti, rukni šart, ali sumnja, ali sumnja da ne bi slučajno pokvario, znači, ili da je pokvario nešto od toga. Kul klanja u ovome stanju, On ima od namaza ono koliko je prisutan, zar nije poslanica Osirama ono rekao, uđe čovjek u namazi klanja, a nema od namaza, osim jednu devetinu, osminu, sedminu, šestinu, petinu, četvrtinu, rećinu, polovinu. Klanja znači namaz, a izjednje iz namaza, nema od namaza, nego ono koliko je prisutan u namazu. Pa je tako, čovjeku pričuje da znači riješi ono što ga ometa u namazu. I kako kaže šrekovi islam i dvojica ljudi stoje u namazu, rame uz rame, stopalo u stopalo, a između njihovi namaza kao između nebesa i zemlje. I zaista je tako, jedan skrušen, obavlja namaz kako treba drugi tre Ili ima, znači, ovih problema, ili nije sklušen, ili ne obolja namaz kako treba i tako dalje. Kaže, Ibn Kasim, svojom dijelu Haši od Obrou, počeće sa malom ili velikom fiziološkom potrebom, ili da ima potrebu za vjetrom, taman ga prošao džemat. Taman ako ga džemat prođe, preče da to uradi. Preče je da obavi fiziološku potrebu koju ima. Kažu neki učenjaci da se ovo priključuje I druge stvari koje zaokupljaju čovjekovo srce dok je u namazu i umanjuju njegovu skrušenost. Kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga ga beže Buhari i Muslim la yaqdi al qadi wa huwa gabban la dok je ljut. Ne može kad je sudio ljut. Paliut žena i on došao da do sudi između dvojice. I on ne može tada da reaguje presuditi kao da je kadija gladan. Kad je gladan i treba sad sjetiti da panik stri sa. Uglavnom to što prije završi da ide čovjek, da obavi potrebu svoju, da jede. Pa te stvari kažu druge koji zaokupljaju čovjekovo srce, isto tako biće mali dan razlog, pa čovjek neće, pa čovjek neće znači u takvom stanju klanjati. Ako bi toliko se vrijeme stjesnilo da čovjek mora zbog obavljanja fiziološke potrebe propustiti namaz da iziđe van van vremena, kaže ulema, da će tada klanjati. znači pa ako može klanjati u vaktu, tada će u vaktu na način koji je stresi, znači pust iziđe namaz mimo njegovog vakta. Znači, kazali smo nešto što liči pritisku jedne od dvije nužde, kao što je velika glad ili velika žeđ. Čovjek zna ako se napije da će da proći džemat, a toliko je žedan da zna da će jedva izdržati da kanja namaze, od će cijelo vrijeme misto o, o, o piće i tako deli u vodi, onda je bolje da se napije ili Čak i kao kaže velika žalost i velika sreća. Velika sreća nekakva koja čovjeka pogodi i zade siga da je tada bolje da malo sačeka nego da uđe takav namaz jer neće znati znači šta i kako planja. To je hadis Ajše radijallahu tala anha i nakon nje dolazi hadis Ali Bilah i Abbas radijallahu anhuma kale šehide indi rijalun merodijun u arbaahum indi omar ali rasul allah sallallahu alejhi ve asri kaže do abbas obavjestili su me kod mene povjerljivi i iskreni ljudi a i od njih koji me je je omar Allahu anhu da je niksa sam je zabranio da se klanja nakon posle sabaha do kne izide sunce i posle je i kinje do krezači sunce Autor je spomenuo ovaj hadis u poglavlju namazki vremena. Zašto? Zato što je ovdje spomenuto priješnji hadis kojima smo govorili na ovajski vremenima, spominjali su farzove. A ovaj se, ovaj se hadis tiče na fila i vremena na fila, zabranjenog vremena za na file, ne za propisane farzove. Govorili smo o Ibnu Abbasu u po poglavlju istitabeta, o njegovoj biografiji. Hata, tušnika šems, dok ne izidje sunce, ovdje se misli dok sunce ne oskoči i ne iziđe, znači i ne bude jarko grijalo. Nije samo puko izlazenje sunca. Jer je došlo u hadisu, kod Buharije od Ibnu Omera, da je poslanik Salosadome rekao, kada izvire obrve sunca, to jeste šta, onaj gornji poluluk kada izviri, kao obrva. Nemojte, kaže, klanjati namaz dok ne odskoči. A kada pođe zalaziti, kada donji dio, donja obrva zađe, ili donji pol luk, nemojte klanjati dok potpuno ne zađe. I Hadi is ukveta i noamera, koga bih živam muslim u Timiziji, da je poslanik svao sveme, zabranio da se klanja u vremenima određenim i da se u tim vremenima okopavaju mrtvi, pa je rekao, هنا تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع كذا سون تما كو изидже ярко гриучи до кне оскочи па шта се мисло докле изидже солнце ел се мисло пуко излазење солнца ел до оскочи до оскочи оскочи значи на што укажу јасно صلى الله عليه واله وسلم الشهيد عندي رجال المرضيون Posvjedočili su kod mene neki ljudi kojima sam ja bio zadovoljen ili koji su bili kod mene poštovani, cjenjeni ili koji su bili povjerljivi i tako dalje. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno da jedne ashave smatramo boljim od drugih. Jer je Ibn Abbas rekao a najpovjerljiviji kod mene je ko? Omar. Znači pa je dao prednost Omaru nad. Drugima. I to je do, to je poznato bilo vremenu ashaba, kako je došlo da su govorili od Irna Omara, kod Tabaranija i kod drugi. U stvari kada je došlo u vjerodojstvojnim zbirkama, ali ovaj dodatak je ispomendio šeho Tabaranije, da je govorio i mi smo u poslanika sa ono govorili. Najbolji je Abu Bekr, potom Omar, potom, a, potom Osman i kaže to je slušao poslanik sa ono svem i nije to osuđivao. Pa su vreme poslanika, znači već i bile deređe koje su, znači, i poslanih, ja sam vas sam govorio, najdražimi od ljudi, Ebu Bekr. I on je hadiso isto, jedan jako bitan argument, a, a, koji je dokaz protiv šija, koji kažu da su ashabi mrzili Ehlul Bejt, da su, i da je Ehlul Bejt mrzio Omara Ebu Bekra, pa i nisu voljeli. Kako će voljati? Dvoji curajvići taguta u metu, jel tako? Po njima. A šta kaže Ibnu Abbas? On je kod mene najpovjedljiviji. Pa je to dokaze odgovor šijama da Ibn Abbas nije brzio Omar radijallahu ta'ala. Umet je složan da je Mekruh planjati u ovim vremenima namaze koji nemaju razloga, koji nemaju sebeba, koji nemaju pogoda nikakvog. A slažu se da je dozvoljeno u ovim vremenima klanjati namaze koji su propisani, koji se klanjaju to vrijeme. Koje čovjek odgodio u tog vremena pa ih nije klanjao. Ali se razilaze po pitanju na fila Koje, koje, imaju, koje imaju sebe, koje imaju razlog ili povod. Pa kaže, imam šafija i skupila učenjaka da je dozvoreno. A kaže, imam Ebu Hanife i skupina učenjaka koji njega sredje kažu da je zabranjeno. I koriste opće argumente koji ukazuju na zabranu. Imam šafija kad dokazuje da je to dozvoreno, kaže, došlo u vjerodostojnim prodajama, kod Buhari i kod drugih, da je poslanik s.a.a. klanjao, podveške sunnet al-akli kindie, je li tako? A rečeno je nema namaza posle ikindije dok ne zađe sunce. Dakle znači, pa je poslanik za zalazak klanjao, na klanjavao posle posle znači ikindije. I kaže isto tako ako je dozvoljeno klanjavati sunneta koji su ostali, onda je kaže namaze i kinđije što koja je odgođena do pred zalazak sunca, preče da se klanja u to vreme, je l' tako? A još preče je da se klanja namaz koji te je prošao. Koga ni klanjao, nikako. Podne, na primjer, dotne se odgodio, ni klanjao. Kada je priče da podne klanjaš u tom je vremen. I kaže isto tako hadis, ko prespava namaz ili ga zaborene, kada se kada sjeti. I opći, kada se sjeti, kada god se sjeti, klanja i Kaže Ibnu Hadjor, što se tiče zabrane klanjanja na fila, kada to se odnosi na na koje nemaju, šta? Sebeba, nemaju povoda. A na pile koje imaju povoda, na njih se odnose ovih ovaj hadisi. I na takav način smo šta uradili pomirne hadis I to je najpreće. I to tome smo govorili utros posle sabaha, ko je bio okoristio se. Ko nije primjećemo ništa su čuli. U svakom slučaju, trebalo je pomiriti šta? Dva argumenta. To je preče. I to je najpreće kad Zato kaže Ibnu Baaz, Rahimehullah o svojim opaskama na Fethulbari, kada je došao do ovi riječi, kaže i ovo ovaj mišljenj je mišljenje mama Šafij, kaže jedna rivajet od imama Ahmeda. I odavno je to šehron samim lukaim i šehron samim luteimije i to je najjače s argumentima. Da na, na malinskoj mi sebeb da se mogu klanjati u tim vremenima, a ako nemoj sebeba da se ne trebaju klanjati. I mi znamo, braću da je poslanik sa osrme naredio čovjek u onome dok je bio, dok je ušao u sulekonu tatafariu i sjeo na vrijeme hutbe da klanja dva rekiata, ovo tako? Pa mu je rekao da klanja dva rekiata, a ova je hutbu držao, a slušanje hutbe je šta? vađim. I pored toga kaže i priča Allah oposlanik izlazi iz teme hutbe. nego kaže jesi klanjao nisam, ustani, klanjaj priču povodi koja nema vrede sa hutbom sedad toga da mori šta, klanjao ta dva rakijata koja imaju šta? Sebeb. Koji imaju povod. Pa najpreće je bilo da kaže taman kad sjedni slušaju hutbu to je preće. Ne kaže ustani, klanjaj. Tako znači da nekada onakada u vremena kada čovjek ne treba da klanja kao nesimo pri hutbi klanjao zato što je namaz, ima šta povod koga treba klaniti. Ali da ustao da nakon toga klanja na file posebne koje nemaju povoda, a da poslani ih sam drži hutpu, to dozvolio? Ne. Ali ne bih znao, ne bih to zabrana i u tome vremu da se klanjaju na file. To trebaš da slušaš šta? Hutpu, pa znači ta, ti nam argumenti ukazuju da namazi koji imaju sebe bil povod da su u drugom propisu ili u drugom, u drugom hukmu. U svakom slučaju, što se tiče Klanja je namaza nakon ikindije, to se misli i braćo, dok sunce ne počne mijenjati svoju boju. Tako je došlo u pojedinim hadisima, kod Ebu Jale i drugih, dok ne počne, znači, mijenjati sunce svoju boju. Iz one žute u crvenkastu boju. Kada počne mijenjati, tada je zabranjeno. I je došlo od Alije i od Ajšera, od ona Aranka, Al kako bile ži, Ibn Hazbu, svojom Al-Muhalla, da oni klanjali u tome vremenu i jedne prilike, jedan od učenika Čeha Albanija je pričao mi da i da su izvišli neprilike sa šehova Albanijem u jednu rihlu, putovanje, izlet, nije bitno, pa je šejih, kaže, posljednik Indije uštao i kada je u dva reki Samo ne neko upitao, šejih, kako sto dva reki ata, to nije zabranjeno posljednik Indije? Kaže, pa ga je jedan upitao, pa nam je, kaže, objasnio ovaj propis. I spomenuo, znači, kada je to dozvoljeno, kada je zabranjeno posljednik Indije i tako da li. A to ne možemo, braće, znati, nego da sakupimo šta? Puteve hadisa, ono što smo svi Ako ne sakupiš jedan put, jedan, jedan hadisa je. Hadisa je jedan, ako ne sakupiš sa stotinu razvrstvih pute, nećeš ga razumjeti. I to je to. Ima Malik kaže da je dozvojeno paljati namaz ovaj jel, bez sebeba u vremenu kada sun se nalazi u zelito. Znači on je tu odabrao dugačije mišlje. U svakom slučaju, ovo bi bilo nešto, ukratko znači ovo, Hadisu Aisha rabijelah tala ala i hadisu ibn Abbasa koji se za nas ta vremena. I ćemo nastaviti u narodnom predaju da pričamo o istoj temi. Još uvijek smo u namaskim vremenima. Hvala što će Allah tabarak to razpručiti našu vjeri sunetu psalmika. Svi kudini na pravi put na sučusti na istini. Na haku. Allahu te'ala alam. Assalamu ala nabih